«Я хочу подати скаргу», – сказав сер Генрі Клітерінг. Його очі заяскрили тьмяним блиском, коли він обвів поглядом товариство, яке тут зібралося. Полковник Бентрі, випроставши ноги, дивився на камін таким поглядом, наче бачив перед собою неохайного солдата на параді. Його дружина нишком позирала на каталог цибулин, який принесли з останньою поштою, доктор Ллойд із неприхованим захватом дивився на Джейн Гельєр, а чарівна молода актриса замислено споглядала свої рожеві поліровані нігті. Лише стара діва Міс Марпл сиділа, випроставшись на своєму стільці. Її злинялі сині очі дивилися на сера Генрі з увагою та розумінням. «Скаргу?» – пробурмотіла вона. «І дуже серйозну скаргу. Нас тут зібралося шестеро, по троє представників кожної статі, і я висловлюю протест проти надмірної експлуатації чоловіків». «Сьогодні ввечері ми розповіли тут три історії, і всі були розказані чоловіками. Я протестую проти того, що дами не внесли своєї відповідної частки». «Неправда», – обурено вигукнула місіс Бентрі. «Я певна, ми її внесли. Ми вас слухали дуже уважно і належно оцінили ваші зусилля». Ми поводились, як годиться, поводиться справжнім жінкам, не пхатися нахабно під світло рампи. «Досить переконливе виправдання», – сказав сер Генрі, « але ми його не приймаємо, і ми маємо чудовий прецедент. Тисяча і однієї ночі. Отже, вперед, Шахерезадо! Ви маєте на увазі мене?» запитала місіс Бентрі, але мені нема чого розповісти. Я ніколи не купалася у крові і не була оточена таємничістю. «Я абсолютно не наполягаю, щоб ви розповідали про кров», сказав сер Генрі, «але я переконаний, що, бодай, одна з вас, трьох дам, має свою улюблену таємницю. Починайте тоді ви». Міс Марпл, розкажіть нам історію, яку можна було б назвати дивовижний збіг обставин у житті прибиральниці або таємниця материнських зборів. Не розчаруйте мене відсутністю таємничих історій у житті преславного села Сент-Мері-Мід. Міс Марпл похитала головою. Я не знаю нічого такого, що зацікавило б вас, сер Генрі. Ми маємо свої маленькі таємничі історії, звичайно. Наприклад, одного разу в загадковий і незбагненний спосіб раптом зникла банка добірних креветок. Але це вас не зацікавить, бо все виявилося цілком буденним хоч і кинуло певне світло на людську природу. «Ви навчили мене з великою пошаною ставитися до людської природи», урочисто мовив сер Генрі. «А як щодо вас, міс Гельєр?» – запитав полковник Бентрі. «Не може бути, аби ви не пережили якихось цікавих пригод». «Ай справді!» – підхопив доктор Лойд. «Ви про мене?» – сказала Джейн. «Тобто ви хочете, аби я розповіла вам щось таке, що сталося зі мною?» «Або з вашими друзями?» – уточнив сер Генрі. «Мабуть, що ні», – неуважно кинула Джейн. «Не думаю, щоб зі мною щось колись трапилось. Тобто зі мною ніколи не траплялося нічого у такому дусі. Були квіти, звичайно, і дивні цидулки, але чоловіки...» Завжди чоловіки, чи не так? Я не думаю. Вона замокла і, схоже, поринула у роздуми. Я бачу, нам доведеться все ж таки вислухати епічну історію про зниклі креветки, сказав сер Генрі. Починайте, міс Марпл. Ви такий любитель пожартувати, сер Генрі? Креветки, звичайно, дрібниця. Але тепер, коли я про них подумала, мені згадався один інцидент. Власне, то був не зовсім інцидент, а щось набагато серйозніше, можна сказати, трагедія. І я була у певному розумінні причетна до неї. І я ніколи не шкодувала про те, що зробила тоді. Ні, зовсім не шкодувала. Але це сталося не в сент Мері Мід. «Дуже шкода, – сказав сер Генрі, – але я готовий зміритися з таким розчаруванням. Я знаю, що в таких справах на вас можна покластися». Він примостився у позі людини, яка налаштовується слухати. Міс Марпл легенько почервоніла. «Сподіваюся, я зможу розповісти цю історію, як годиться». Сказала вона не зовсім упевненим голосом. «Боюся я трохи схильна говорити надто довго і плутано. Так легко буває відхилитися від головної теми і не помітити, що ти пішла зовсім не туди. І так важко запам'ятати події у тому порядку, в якому вони відбувалися. Вам доведеться витерпіти, якщо я розповім вам свою історію погано». Це сталося... Так давно. Як я вже сказала, ця історія не має ніякого стосунку до Сент Мері Мід. Це, власне, сталося в гідро у гідроплані, літаку, який літає над морем? запитала Джейн, широко розплющивши очі. Ви не зрозуміли, моя люба, сказала місіс Бентрі і стала їй пояснювати, про що йдеться. Чоловік приєднав до її пояснень і свою опінію. «То бридке місце, абсолютно бридке. Там треба вставати дуже рано і пити смердючу воду. Навкруг безріч старих жінок, які базікають, не замовкаючи, і приймають кісточки всім, хто потрапляє їм на очі. Господи, коли я згадую... «Заспокойся, Артуре!» – лагідно зупинила його місіс Бентрі. «Ти ж бо знаєш, що там добре підлікувався. Безліч старих жінок, які не стуляють рота!» – ніяк не міг заспокоїтися полковник Бентрі. «Боюся, це справді так!» – сказала міс Марпл. «Я й сама!» «Моя люба, міс Марпл!» Вигукнув полковник із жахом у голосі. «Та хіба я мав на увазі вас?» Злегка почервонівши, міс Марпл зупинила його ледь помітним жестом. «Але так воно і є, полковнику Бентрі, я й сама хотіла про це сказати. Дайте на ну мені зібрати докупи свої думки. А то ж, жінки і справді не стуляють там рота, як ви слушно сказали» і багатьом це не подобається, а надто людям молодим. Мій небіж, який пише книжки, і дуже розумні книжки, я певна, дуже дошкульно висловлюються про цю звичку звинувачувати в чомусь людей, не маючи на те жодних доказів, про те, як це підло і все таке. Але я хочу сказати те, що тим молодим людям ніколи навіть на думку не спадає. Вони рідко звертають увагу на факти. А справжня суть проблеми у тому, як часто те, що ви називаєте перемиванням кісточок, виявляється правдою. І думаю, якби люди, котрі так не люблять пустих деревенів, досліджували факти, вони б виявили, що таке нібито пустопорожнє базікання... Виявляється правдою у дев'ятьох випадках із десяти. Саме це і дратує людей найбільше. «Натхненні здогади», – сказав сер Генрі. «Ні, справа не в цьому, зовсім не в цьому. Тут йдеться насамперед про практику і досвід. Мені розповідали, що єгіптолог – коли і показати йому одного з тих антикварних, химерних маленьких жуків, скаже вам після того, як огляне ту річ та обмацає, у якому сторіччі до Різдва Христового її зроблено, чи взагалі підроблено в Бірмінгемі. І він ніколи не назве вам конкретного правила, за яким це визначає. Він просто знає, адже він присвятив усе своє життя дослідженню таких речей. І саме це я хочу тут сказати. Досить таки невміло. Я знаю, ті люди, яких мій племінник називає пустопорожніми жінками, прожили довгий час на світі. І їхнім головним інтересом були зазвичай люди – і тому вони набувають такого досвіду та знання в цій галузі, що їх можна вважати, як то кажуть, експертами. Сьогодні молоді люди цілком вільно розмовляють на теми, які в дні моєї молодості вважалися забороненими, але в усьому іншому їхні уми залишаються жахливо невинними. І коли ти намагаєшся застерегти їх, хай навіть дуже обережно, вони відповідають, що у тебе вікторіанський розум і твої уявлення про рід людський схожі на помийну яму. «А зрештою, – сказав сер Генрі, – що поганого в помийній ямі?» Саме так палко підхопила міс Марпл. Це найпотрібніша річ у кожному господарстві, але в ній, звичайно, немає нічого романтичного. Не стану приховувати, я теж маю свої почуття, як і будь-хто інший, і іноді можу бути жорстоко поранена чиїмись необміркованими репліками». Я знаю, джентльмени не цікавляться домашніми справами, але мушу тут згадати про свою служницю Етель. Вона дуже мила дівчина, в усьому люб'язна і послужлива. Коли я вперше її побачила, я відразу зрозуміла, що вона належить до того самого типу, що й Етті Веб, та дівчина місіс Бруд. Якщо їй. Випадає нагода, то моє і твоє нічого не означають для неї. Тож через місяць я її позбулася і дала їй письмову рекомендацію, де написала, що вона дівчина чесна і наділена тверезим розумом, але у приватному порядку я остерегла стару місіс Едвардс, щоб вона її не брала. А мій небіж Реймонд тоді страшенно розгнівався і сказав, що він ще ніколи не чув про таку підлоту. А тож, підлоту! Тож Етель нанялася до Леті Ептон, яку я не вважала за потрібне застерігати, бо не відчувала жодного морального обов'язку перед нею. І що ж сталося? Усі мережива з її спіднього одягу виявилися зрізаними. Двох діамантових брошок ніби не було, а дівчина зникла посеред ночі, і ніхто більше ніколи про неї не чув. Міс Марпл зробила паузу, глибоко втягнула в груди повітря, а тоді повела далі. «Ви скажете, що це немає нічого спільного з тим, що відбулося біля кестонського мінерального джерела» яке називають гідро, але в певному розумінні аналогії тут очевидні. Коли я побачила Сандерсів, я вже з першої хвилини не мала найменших сумнівів у тому, що він хоче її позбутися. «Он як?» – сказав сер Генрі, нахиляючись уперед. Міс Марпл обернула до нього незворушне обличчя. Отже, сер Генрі, як я сказала, так воно і було. У мене не виникло найменшого сумніву щодо намірів того суб'єкта. Містер Сандерс був великим, вродливим чоловіком із обличчям, яке пашило здоров'я, дуже приязним у своїх манерах. І він подобався всім, і важко було уявити собі чоловіка, приємнішого у стосунках зі своєю дружиною, аніж він. Але я знала. Він обмірковував, як її позбутися. Моя дорога міс Марпл! Так, я знаю. Те саме сказав би мені і мій племінник Римон Вест. Він сказав би мені, що я не маю навіть натяку на доказ. Але я добре пам'ятала Волтара Гоунза, котрий тримав корчму зелений чоловік. Якось уночі він повертався з дружиною додому, і вона впала в річку. А він одержав великі гроші за її страховку. Знаю ще одного чи двох, які до сьогодні не понесли ніякого покарання. Один із них навіть належить до вашого стану. Під час своєї літньої відпустки він поїхав до Швейцарії з дружиною. Я застерігала її проти тієї поїздки. Бідолашна навіть не розсердилася на мене, як могла б лише засміялася. Їй здалося дуже кумедним, що така дивна стара проява, як я, може казати такі речі про її Гаррі. Ну і чим усе закінчилося? З нею трапився нещасливий випадок. А Харрі тепер одружений з іншою жінкою. Але що я могла зробити? Я знала. Проте доказів у мене не було. «Ой, міс Марпл!» – вигукнула місіс Бентрі. «Ви ж не хочете сказати?» «Моя Люба, такі речі трапляються дуже часто. Справді, дуже часто» і чоловіки відчувають до цього особливу спокусу, адже вони сильніші, а тим більше за обставин, коли смерть легко пояснити нещасливим випадком. Як я сказала, для мене все відразу стало ясно, коли я зустріла Сандерсів. Я тоді їхала в трамваї. Він був повний, і мені довелося піднятися нагору. Ми всі троє разом підвелися, коли мали вийти на зупинці. І містер Сандерс втратив рівновагу і упав на свою дружину, яка мало не полетіла вниз головою зі східців. На щастя, кондуктор був дуже молодим хлопцем, і він спіймав її уже коли вона падала. Але ж очевидно, що то був нещасний випадок. Звичайно, то був нещасливий випадок. Ніщо не могло б здатися більш випадковим. Але містер Сандерс служив на торговому флоті. Так він мені сказав, а чоловік, здатний утримати рівновагу на паскудному, розхитаному кораблі, не може втратити її в трамваї, де навіть така стара жінка, як я, стоїть міцно на ногах». «Тож не кажіть мені про нещасливий випадок». «У кожному разі нам зрозуміло, що у вас виникла підозра, міс Марпл», сказав сер Генрі, «що у вас вона виникла саме тоді і саме там». Стара дама кивнула головою. «Я вже тоді була майже впевнена у тому, що не помиляюсь». А ще один інцидент, який стався, коли ми переходили через вулицю, зміцнив мою впевненість. А тепер я вас запитую, що я могла зробити, сер Генрі? Адже я бачила перед собою вельми задоволену своїм життям і щасливу молоду жінку, але я точно знала, що незабаром її буде вбито. Моя дорога міс Марпл, від вашої розповіді мені перехоплює дух. Це тому, що, як і більшість теперішніх людей, ви не хочете дивитися вічі фактам. Ви волієте втішати себе думкою, що такого не може бути. Але все мало бути так, і я це знала. Та людина, така скута у своїх можливостях. Я не могла, наприклад, піти до поліції – я не могла також застерегти молоду жінку, бо розуміла, що всі мої намагання були б марними. Вона сліпо вірила своєму чоловікові, тому я зосередила всі зусилля лише на тому, щоб довідатися про них якомога більше. Людина має для цього безліч можливостей, сидячи з її своїм шиттям або плетінням біля вогню. Місіс Сандерс, Її звали Гледіс. Вельми охочі розповідала про себе. Схоже, вони були одружені не так довго. Її чоловік мав одержати у спадок певну власність, але на даний час їхнє матеріальне становище було тяжким. Фактично вони жили на її невеличкий прибуток. Такі історії мені вже не раз доводилося чути. Вона... Нарікала на той факт, що не може взяти, бодай, трохи грошей з капіталу. Схоже, той, хто заповів їй гроші, мав трохи олії в голові. Але вона мала право передати всі свої гроші комусь іншому за заповітом. Мені пощастило це з'ясувати. А вона та її чоловік написали заповіти на користь одне одного відразу після одруження. «Дуже зворушливо. Звісно ж, скоро справи Джека налагодяться. Я мусила слухати цей рефрен із ранку до вечора. Але тепер їм справді дуже тяжко. Навіть тут вони винайняли кімнату на горішньому поверсі, там, де живуть слуги і де дуже небезпечно на випадок пожежі. Хоч на щастя поруч із їхнім вікном пожежна драбина». Я обережно розпитала її, чи є там балкон. Дуже небезпечні вони, ці балкони. Один поштовх і... Ви ж розумієте. Я взяла з неї обіцянку, що вона не виходитиме на балкон, сказавши їй, що бачила поганий сон. Це справило на неї враження. Забобони іноді дуже допомагають нам впливати на людей. Вона була білява, колір обличчя мала дещо збляклий, а волосся стягувала не дуже акуратним вузлом на потилиці, дуже довірлива. Вона розповідала про все, що чула від мене чоловікові, і я помітила, що раз чи двічі він подивився на мене дивним поглядом. Він не був довірливим, і він знав, що я була у тому трамваї. Але я була стривожена, жахливо стривожена, бо не знала, як перехитрувати його. Я могла б домогтися, щоб нічого не сталося в Гідро, лише кинувши кілька слів і давши йому зрозуміти, що підозрюю його. Але це тільки спонукало б його відкласти свої плани на напізніше. Ні, я дійшла того висновку, що найкращою політикою «Буде політика сміливого протистояння. Знайти спосіб заманити його у пастку. Якби мені вдалося спонукати його вчинити замах на неї у той спосіб, який би я сама для нього обрала, тоді його наміри були б розкриті, і вона мусила б подивитись у вічі правді, хоч би яким потрясінням це для неї не стало». «Від вашої розповіді мені перехоплює дух», – сказав доктор Лойд. «Я неодмінно щось би вигадала, не сумнівайтеся», – провадила міс Марпл. «Але той чоловік виявився надто розумним для мене. Він не став чекати, він відчув, що в мене виникла підозра і завдав удару, перш ніж я встигла підготуватися». Він знав, що нещасливий випадок здасться мені підозрілим, і тому він обрав убивство. Мимовільне зітхання вихопилося з грудей у кожного, хто її слухав. Міс Марпл кивнула головою і похмуро стулила губи. Боюся, я трохи випередила події. «Тепер я повинна спробувати розповісти вам з усіма подробицями, як усе відбулося. Я завжди згадую про це з гірким смутком. Мені здається, я повинна була б так чи інак відвернути трагедію. Але, безперечно, провідіння знало, ліпше від мене, що має відбутися, а що ні. У кожному разі я зробила все, що могла». Щось гнитюче і тяжке починало накопичуватися у повітрі. Я це описала б як відчуття чогось моторошного і потойбічного, щось ніби тиснуло на всіх нас. Передчуття лиха. Почалося з Джорджа, адміністратора приймального відділу. Він працював там багато років і знав усіх. Бронхіт, Запалення легень, і на четвертий день він відійшов. Сумна подія та великий удар для всіх, і сталося це лише за чотири дні до Різдва. А потім захворіла одна з покоївок, така мила дівчина, зараження крові, і бідолашна померла менш як за добу. Я була у вітальні з міс-тролоб і старою місіс Карпентер. І місіс Карпентер говорила з якимось у диявольським натхненням так, ніби все, що сталося, її страшенно тішило. — Запам'ятайте мої слова, — сказала вона. — Це не кінець. Ви ж знаєте прислів'я «Бог любить трійцю». Я не раз переконувалася, що так воно і є. У нас буде і третя смерть. Не сумнівайтеся в цьому, і нам не доведеться чекати довго. Бог любить тріцю. Коли вона промовила ці останні слова, киваючи головою та клацаючи своїми плетільними спицями, я випадково підвела погляд і побачила у дверях містера Сандерса. Лише на якусь мить він втратив пильність, і я побачила вираз його обличчя таким, яким він насправді був. Я віритиму. До своєї смертної години, що саме диявольські, жорстокі слова місіс Карпентер заклали в його свідомість усе те, що він потім зробив. Я побачила, як працює його розум. Він увійшов до кімнати, усміхаючись, як завжди, весело і доброзичливо. «Може, нам треба щось купити, доріздва, милі дами?» – запитав він. Я саме вирушаю до Кестона. Він стояв поруч із нами хвилину чи дві, сміючись і розмовляючи. А потім вийшов. Як я вже вам сказала, я була стривожена і відразу запитала. «А де місіс Сандерс? Хто-небудь її бачив?» Містролоб сказала, що вона пішла до своїх друзів, родини Мортімерів, пограти в брідж. І це на короткий час мене заспокоїло. Але я була досі дуже сторбована і перебувала в непевності щодо своїх подальших дій. Десь за півгодини я повернулася до своєї кімнати. Зустріла доктора Колза, свого лікаря, котрий спускався мені назустріч з ходами, коли я піднімалася ними. І що я іноді консультувалася з ним щодо свого ревматизму, то й тепер запросила його до себе. Він сказав мені тоді, по секрету, так би мовити, про смерть бідолашної покоївки Мері. Директор не хоче, щоб ця новина поширилася, повідомив мені доктор Колз, тож він просить мене тримати її при собі. Звичайно, я не сказала йому, що мені про що інше і не говорили протягом останньої години. Відразу після того, як бідолашна дівчина зробила свій останній Потих. Про такі речі завжди всі довідуються відразу, і людина з його досвіду мусила про це знати. Але доктор Колс завжди був простим чолов'ягою, який ніколи нічого не підозрював, і завжди вірив у те, що йому казали, і в що йому хотілося вірити. І саме це неабияк стривожило мене через хвилину. Ідучи від мене, він сказав, що Сандерс попросив його оглянути його дружину. Схоже, вона заслабла від недавна несправність шулунка і таке інше. Але того ж таки дня Кледі Сандерс сказала мені, що травлення в неї стало просто чудовим, і вона дуже вдячна за це мінеральним водам. Ви розумієте, усі мої підозри щодо намірів цього чоловіка зміцнили сотню разів. Він, вочевидь, готував ґрунт. Але для чого? Доктор Колс пішов перш, ніж я вирішила сказати йому чи не сказати, хоч якби я вирішила сказати, то не знала б, а що власне сказати. Коли я вийшла зі своєї кімнати, то Сандерс власною персоною став спускатися сходами з вищого поверху. Він був одягнений на вихід і знову запитав мене, чи не треба мені чогось купити у місті. Скажу щиро, мені коштувало неабияких зусиль бути люб'язною з цим чоловіком. Я пішла прямо до холу і замовила чай. Було пів на шосту, я пам'ятаю. Тепер... Мені дуже хотілося б ясно і по порядку розповісти про те, що відбулося далі. Я була ще в холі, коли за чверть до сьомої туди увійшов містер Сандерс. З ним було двоє чоловіків і всі троє, як мені здалося, трохи на підпитку. Містер Сандерс покинув своїх двох приятелів і рушив прямо туди, де сиділи я та містер стролоб. Він сказав, що хоче запитати нашу думку про різдвяний подарунок, який він готує для своєї дружини. І йшлося про вечірню сумочку. Ви ж повинні розуміти,